poți râde singur și doar în ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângăia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba.